Геть, втратили совість, пане президенте, відповів голова, докотились до крайньої межі цинізму, озвіріли. За це їх чекає суворий справедливий суд. І лише рідна українська тюрма порятує цих вишкребків від народного гніву. Все, несподівано підвищив голос президент. Досить пусте молоте. Демагоєю будеш під час виборчої кампанії займатися. Зараз слухай сюди. Голова управи мало не втратив свідомість. Ці онуки Святослава Продовжував президент. «Жорстока і небезпечна політична група, яка використовує всі методи боротьби. Тому ти своїми силами їх не спіймаєш. Потрібно провести операції у масштабах держави». Створюється надзвичайний тимчасовий комітет по боротьбі з політичним тероризмом. чолі з головою СНБ генерал-полковником Марком Пекельним. Він буде координувати дії усіх силових служб. Боротьба буде нещадною. А поки що хай твоя Маруся-секретарка прийме факс від моїх референтів з питань безпеки. Це довідка про тамтих онуків Святослава. Дуже таємно. Якщо інформація ця проникне за межі твоєї резиденції, відправлю на фронт. В Окопи Волгограда. Простим шеренговим. Голова управи ледь не вмер. Через кілька хвилин він уже відпоїний цілющим Марусиним чаєм з карпатських трав, читав тричі конфідентну довідку. Було якось моторошно. Служба національної безпеки України, п'яте управління, відділ аналітичних досліджень і прогнозування. Цілком таємно. Довідка щодо так званого терористично-політичного формування Онуки Святослава. Історія зафіксованих акцій Вперше в політичному континуумі України назва «Онуки Святослава», а далі ОС, як означення радикального утворення з'явилась 4 листопада 1941 року в Чернівцях, коли у цьому місті по дорозі до Москви зупинявся канцлер Німеччини Адольф Гітлер. В місті було розповсюджено листівки, підписані ОЕС, в яких декларувалася ідеї арійського походження української нації – і месіянства та богообраності України. ОЕС тоді висунули гасло «Проти Гітлера і проти Сталіна», а Україна має бути імперією від Атлантики до Уралу. Тоді ж одночасно, з розклеюванням згаданих листівок, ОЕС розмалювали Чернівецькі мури своєю емблемою, переплетені тризуб і права свастика. Арештів за справою ОЕС у 1941 році не було. До 1946 року вся діяльність ОС зводилась до розповсюдження згаданих та їм подібних листівок, малювання гасел і символів у Києві, Сечиславі, Львові, Тернополі, Харкові, Сумах, Чернівцях тощо. Особи ентузіастів ідентифіковано не було, а решти не проводились. У 1946 році ОС лед не зірвали вибори президента України та до Верховної Ради. Примітка. П'ятирічний експеримент з чергуванням на іменування Українського вищого законодавчого органу закінчився поверненням до підсоветського терміну Верховна Рада. Цю назву подарував Україні президент Бандера на день свого народження 1 січня 1946 року. У Києві з Центральної виборчої комісії було викрадено значну частину бюлетенів, призначених для відправлення у регіони, і ритуально їх спалено при свідках, заручниках на Київському майдані Незалежності. Вогнище з бюлетенів було розкладено у формі правої свастики. Зловмисників не встановлено, а решти не проводились. Мотив – не допустити зараження політичного організму української держави – Руйнівним вірусом буржуазного парламентаризму, що призводить до встановлення режиму плутократії та охлократії. В регіонах ними ж було спалено десятки виборчих дільниць. З 1946 по 1968 на політичному кону ОЕС не з'являлись, можна припустити, що в структурі цього утворення відбулася зміна поколінь, і під час другої демонстрації своєї активності в ОС. Вже були нові люди, про що свідчать і нові методи діяльності. У 1968 році, коли в Україні під впливом подій у Парижі та й взагалі на заході, а також смерті довголітнього президента України Степана Бандери,